și în cer și pe pământ El ne și sfânt. Emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții și anunță deschiderea programului le 129 adus prin preotul Valeriu. Iubiți ascultători, vom studia împreună Evanghelia după Luca. Astăzi ne aflăm la capitolul 9 din care vom avea pentru început versetul 44 pe care voi citi în curând urmat de explicațiile care îl Nu Numai înainte însă de-a vă deschidere o poezie care este opera fratelui Costache Ioanid. Poezia se intitulează Când trandafirii înfloresc. Când trandafiri înfloresc, o mare taină în ei se arată. Când trandafiri înfloresc, toți cei ce așteaptă și iubesc aud un sursuri îngeresc din primăvara neuitată. Era o zi cu cer senin cu aceleași flori pe ramuri nințe. Era o zi cu cersenin senin când de pe acest pământ străin se înălța atât de lin Isus cu brațele întinse. Erau și atunci flori de nea și flori de sânge și de soare. Erau și atunci flori de nea când cel căzut sub crucea grea atât de liniștit urca spre galaxii nepieritoare. Se înălța spre nepătruns spre scânteierile gigante, se înălța spre nepătruns, iar când pe boltă a ajuns, un abur palid la ascuns ca un reflex de diamante. Și atunci, o șoaptă se auzi, un glas de înger în grădină, și atunci o șoaptă se auzi. Acest Isus va reveni la fel cum în această zi s-a înălțat către lumină. De atunci, an de an privesc și gând cu gând mereu se întreabă. De aceea, an de an privesc și aș vrea să strig, dar nu îndrăznesc, când randafirii înfloresc, O, oh, vino Doamne mai degrabă! Amin! Desigur, această poezie a fost ascultată cu plăcere și a trezit dorul după Domnul Hristos în toți aceia care l-au primit mai întâi ca mântuitor, și apoi ca domn și stăpân al vieții lor. Dar aceeași poezie are un răsuneci și pentru ceilalți care nu l-au primit nici ca mântuitor, nici ca domn. Trebuie să știm bine că el va reveni, indiferent că îl așteptăm sau nu. Pentru cei care îl așteaptă, va veni să ia cu el sus în slavă? Pentru ceilalți, va veni să îi întrebe de ce au rămas nepăsători față de mântuirea adusă de el aici pe pământ? Pentru această categorie de ascultători, dorința noastră este și rugămintea noastră fierbinte este ca ei să ia aminte, să-și plece urechea la cuvântul lui Dumnezeu și să primească mântuirea trimeasă de el prin Domnul Isus Hristos, ca să fie scăpați de cumplita judecată care va veni peste toți cei care au rămas nepăsători față de dragostea lui cea mare. Doamne Tată Ceresc! Fie ca și mesajul care urmează astăzi să fie un îndemn pentru toți cei care n-au primit pe fiul tău iubit să-l primească, iar pentru cei care l-au primit, fie ca dragostea lor să fie mai înflăcărată pentru frumusețea lui și așteptarea mai fierbinte. Amin. Ce lucruri minunate ți arată astăzi Hristos! Și totuși poți din ele Să n-ai niciun polos Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în Evanghelia după Luca, la capitolul 9, din care voi citi versetul 44, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus pe care le spune ucenicilor săi într-una de stările lui de vorbă cu ei, în legătură cu apropiata jertfă pe care trebuia să o aducă pe Golgota. Deci versetul ne spune, Domnul Isus spune așa, voi ascultați bine. Numai când asculți bine cu toată ființa, atunci auzi glasul adevărului, îl înțelegi și îl urmezi apoi. Asculți bine? Atunci crezi bine, știi bine și trăiești bine. Poate asculta bine numai cel liber de teamă, liber de rușine, liber de interes, de slavă, de șaptă și câștig material, Poate asculta bine numai acela care este liber de Duhul de partidă. Ascultați bine ce vă spun. Domnul Iisus vrea să știm bine adevărul său în toate laturile Lui, atât cât ne este dat să știm. Sunt trei feluri de ignoranță, de neștiință, și anume, știm ceea ce nu trebuie să știm. Al doilea, ceea ce știm nu știm cum trebuie. Iar al treilea, nu știm ceea ce trebuie să știm. Toate aceste feluri de neștiință duc la moarte. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cartea Osea capitolul 4, versetul 6, poporul piere din lipsă de cunoștință. Poți în mărginirea ta să înveți despre un lucru ceea ce nu trebuie. Atunci tot neștiutor ești. De aceea Domnul Sus, care cunoștea omul zicea, orice cărturar care a învățat ce trebuie. Despre împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu, și așa mai departe, Matei 1352 Mare lucru este să înveți ce trebuie și să înveți bine. Viața sau moartea, fericirea sau nefericirea, vin de la învățătură. Dacă învățătura este bună, întemeiată pe adevăr, dacă o asculți bine, atunci are ca rod viața veșnică fericită. Așadar, Domnul Iisus spune, voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Atenție mărită! Domnul Isus nu se lasă orbit de înflăcărarea poporului în urma minunii săvârșite și nici nu se lasă dus de sentimentele mulțimii, de aceea le atrage atenția apostolilor ca să înțeleagă bine adevărul despre faptul că Fiul omului, Va fi dat în mâinile oamenilor ca să fie bagiocorit și apoi omorât. Subliniem un lucru. Isus a fost dat în mâinile oamenilor nu ca templar, meseria aceasta a avut-o acasă, nici ca simplu cetățean al lumii, ci pentru că avea un alt fel de a fi pe care îl propovăduia, îndemnând și pe alții să-l primească. Felul acesta lui ceresc nu le-a plăcut oamenilor. De aceea l-au dus la cruce. Câte sunt în stare să facă mâinile oamenilor! O, mâinile oamenilor! Și binele cel mai mare și răul cel mai mare! Un american pe nume Stuart Brand a avut o ingenioasă idee când a alcătuit și a condus un colectiv de cercetători care să facă cunoscute lumii lucrările mâinilor, respectiv, a elaborat un nomenclator, un inventar al tuturor uneltelor pe care geniul uman le-a născocit în decursul timpurilor. Căci, după cum se știe, orice unealtă care există pe fața Pământului este în realitate o prelungire a mâinii, o mână artificială. Nomenclatorul amintit poartă titlul Catalogul ultim al întregului Pământ, accesul la unelte și a apărut în 1971. Într-un articol în legătură cu mâna se spune așa Toate civilizațiile lumii sunt, de fapt, produsul finit a numai două organe, adică creierul și mâna. Un scriitor pe nume Henry nu se spiește să declare într-un eseu că mâna este acțiune. Și știința și arta, totul se face cu mâinile. Mâna își lasă amprentele sale, asemenea unui sigiliu al speței, pe toate realitățile lumii, pe toate cuceririle muncii umane. Un poet francez spunea că mâna asta este filozof. Numai ceea ce atinge ea este real. Iar despre un chirurg tot francez se spune că plângea când forțat de situație, fractură, gangrenă sau arterită, era obligat să amputeze o mână. Într-adevăr, mare dar pentru om din partea lui Dumnezeu sunt mâinile. Dar, pe cât de mult bine poate face el cu aceste mădulare, tot atât de mult rău poate să vină prin ele. Ce sunt oare războaiele, hoțiile, exploatarea omului de către om și toate relele din lume dacă nu opera mâinilor? Cea mai crudă faptă însă! care a fost săvârșită vreodată de mâna omului, este omorârea fiului omului, omorârea Domnului Isus și cea mai grozavă o nealtă creată de această mână este crucea. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Da, Domnul Isus a fost dat în mâinile oamenilor pentru ca ei să fie mântuiți prin el. Ei s-au gândit la rău. Dar răul a fost prefăcut în bine veșnic, pentru că Dumnezeu, în harul său, a îngăduit lucrul acesta. Așa după cum Iosif a spus odinioară fraților săi, așa ne spune nouă și poporului evreu Domnul Isus astăzi. Citim Facerea 45:5: Nu fiți măhniți că m-ați vândut, căci pentru ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu. Voi negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău. Dar Dumnezeu a schimbat răul în bine ca să se împlinească ceea ce vedeți azi și anume să scape viața unui popor în mare număr. În versetul 45 de la Luca 9 unde citim, ni se spune despre ucenici următoarele. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea cât erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă și se temeau să l întrebe în privința aceasta. Nu poți, deci, să cunoști tainele lui Dumnezeu decât numai atât cât îți este dat, cât îți este descoperit de Dumnezeu pentru binele lucrării Lui din tine și prin tine, chiar dacă ești slujitorul Lui. Tot ceea ce este acoperit pentru noi este numai pentru binele nostru. De aceea, să nu forțăm ușa tainelor sfinte. La vremea lor, dacă trebuie să cunoaștem anumite taine, Dumnezeu prin Duhul Sfânt ni le va descoperi. Însă, curiozității firești, Dumnezeu nu-i răspunde niciodată. Ucenicii, ni se spune în versetul acesta, nu înțelegeau cuvintele acestea că erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă. Păcătuiesc cei care forțează ușa tainelor dumnezeiești ca să le cunoască dacă nu le este dat și dacă nu le-a sosit vremea. Cât de adevărat și de folositor este cuvântul Sfintei Scripturi care spune Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. Sau taci înaintea Domnului și înădăjduiește în el. Acestea sunt scrise la plângere lui Ieremia 3.26 sau Psalmul 37 cu versetul 7. Ceea ce acoperă Dumnezeu, omul să nu descopere. Și ceea ce descoperă Dumnezeu, Omul să nu acopere. Lucrurile acoperite de Dumnezeu sunt mai folositoare pentru noi așa cum sunt decât dacă ar fi descoperite dacă am căutat noi prin forță să le descoperim. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru minunata sa orânduială. În versetul 46, iată ce nu se istorișește în continuare despre ucenici. Apoi le-a venit în gând să știe care dintre ei ar fi cel mai mare. Vedeți dumneavoastră, gândurile ei vin omului în minte numai din două părți, ori de sus, de la Dumnezeu, ori de jos, de la diavol sau firea veche. Gândurile de sus îl fac pe om smerit și asemănător cu Dumnezeu. Gândurile de jos îl umplu cu mândrie. Le-a venit deci ucenicilor în gând să știe care dintre ei ar fi cel mai mare. De undeva le-a venit gândul în mintea lor și, desigur, nu de sus. Iar ei, ucenicii, au transformat gândul în vorbă și vorba ar fi transformat-o în faptă dacă n-ar fi intervenit Domnul Isus. Mare atenție la gânduri, frații mei! Orice gând care ne vine în minte trebuie legitimat ca să-i cunoaștem originea. Dacă este de sus, de la Dumnezeu, ne vrea binele. Dacă este de jos, de la diavol, de la firea noastră veche, de la eu, ne vrea răul, pieirea noastră veșnică. Un om al lui Dumnezeu zicea, Fii strajă inimitale ca să nu intre nimeni întrânsa. Zi mereu gândurilor care vin. Ești dintre ai noștri sau dintre vrăjmașii noștri? Uitați un mijloc foarte simplu de verificare a originii gândurilor. Când un gând vine din partea Domnului Isus, deci când ai contact cu cerul, gândul acesta se cunoaște prin faptul că îți va spune tot ceea ce ai făcut tu. Îți va descoperi nedesăvârșirea vieții tale, nu a celorlalți. Ne amintim că femeia care s-a întâlnit cu Domnul Isus la fântâna din Sihar, când s-a întors în cetate, le-a spus oamenilor așa. Veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Deci, întâlnirea cu Domnul Isus te descoperă pe tine, în fața lui, viața ta nedesăvârșită păcatele tale, nu ale altora, și creează în tine un sentiment de smerire în fața lui și, în același timp, vine cu un sentiment de nădejde și de bucurie că în el, se pot spăla toate nedesăvârșirile și păcatele tale și aceasta te va aduce pe urmă la o stare de curățire. Pe de altă parte, când gândurile vin din tine, te înalță foarte mult în ochii tăi și te face să te vezi pe tine desăvârșit, uitându-te de sus în jos către cei din jurul tău. De unde știm asta? În rugăciunea fariseului și a vameșului, Ne aducem aminte că fariseul se ruga în sine, așa spune acolo, și mulțumea lui Dumnezeu pentru stările lui presupuse de el de desăvârșire și spunea că nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Așadar, gândurile care vin de sus îți descopere starea ta de nedesăvârșire, te smerește înaintea Domnului și vine în același timp cu o nădejde în curățirea pe care îl ți-o dă și îndreptarea lucrurilor în viața ta. Întâlnirea cu tine însuți însă gândurile care vin din tine însuți au de jos. Acelea te fac din potrivă să te socotești foarte bun mai bun decât toți oamenii și să privești ca păcătoși pe cei din jurul tău privindu-i cu dispreț. Sfântul Maxim Mărturisitorul scria limpede. Războiul dracilor împotriva noastră prin gânduri e mai periculos decât războiul cel prin lucruri. De aceea trebuie să fim foarte atenți cu privire la gânduri și să le verificăm, putem să folosim chiar și acest etalon dacă ne pică bine. Mai bine să nu lăsăm vrăjmașul să intre în casă, adică în inimile noastre, decât să ne luptăm apoi să-l scoatem afară după ce a intrat. Chiar dacă reușim să-l scoatem afară, o pagubă tot s-a produs în casă, pentru că în timpul luptei s-au spart unele lucruri, iar altele au fost deranjate de la locul lor. Ucenicilor, deci, le-a venit în minte gândul luciferic. Cine să fie mai mare? Și acest gând le-a tulburat pacea și părtășia între ei. Vedeți, gândul de a fi mai mare și a privi pe cei de lângă tine cu dispreț este gândul lui Lucifer. Orice gând de mărire vine numai de la diavol și este cu atât mai scârbos cu cât se îmbracă în hainele lucrării lui Dumnezeu. Un proverb chinez glăsuiește astfel. Nu-ți lega ghetele pe un câmp cu pepeni și nu-ți potrivi căciura pe cap într-o grădină cu pruni dacă nu vrei să stârnești bănuieli. Când în numele lucrării pentru Dumnezeu tu cauți să te așezi pe un scaun înalt, înlăturând pe alții, îți arăți Duhul Luciferic de care ești călăuzit. Este același Duh care l-a făcut pe Fariseu, din pilda Fariseul și vameșul, să se uite în sine, să se creadă mare și să creadă că el este mai grozav decât toți, chiar și decât vameșul acela. Dacă trebuie să fie în lucrarea lui Dumnezeu, lasă-l pe el să te așeze, fără să forțezi tu lucrurile. Dacă ai început să te crezi mai bun decât alții, ești deja pe teren vrăjmaș. Mare atenție, acolo Duhul Fariseului, care se credea mai bun decât celalți, este Duhul lui Satan, Duhul Luciferii. Să știi că Dumnezeu cheamă lucrarea lui numai pe cei smeriți, pe cei care fug de locurile din tâi. Cine crede că e mare, așezându-se el singur pe un scaun înalt, se face prin aceasta de râs. Acelui ei se potrivește proverbul care zice Curcanul își umflă penele ca să creadă lumea că e gras și că e tare. Numai cine se leapă de sine, poate să urmeze pe Domnul Isus Hristos și împlinește condiția ca să fie primit în lucrarea lui Dumnezeu. Gâtul celor mândri nu încape în jugul lui Hristos cel smerit. Cu cât ne vom îndeletnici cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus Hristos, cu atât mai puțin vom fi atrași de momelile gândurilor de mărire. Când Dumnezeu te pune într-o slujbă, te îmbracă mai întâi cu smerenie și cu o inimă smerită, nu cu trupul îmbrăcat în haine ponosite ca să înșel pe oameni. Deci, ucenicilor le-a venit gând să știe care dintre ei ar fi cel mai mare. Când Domnul Isus vorbea ucenicilor despre cruce, despre moartea sa, ca preț de răscumpărare pentru neamul omenesc, auzi colea, ei se gândeau să ia locul de învățător și stăpân peste împărăție. Biata inima omenească, tot după apa măririi însetează, dar numai cine trece prin cruce ajunge la slavă. Lucrul acesta l-au înțeles ucenicii, dar mai târziu. Să fim gata de cruce, iubiților, fără să ne gândim la slavă. Și abia atunci vom moșteni slava. În versetul 47 ni se spune că Isus le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș și l-a pus lângă el. Prin pilde, asemănări și exemple din viața de toate zilele, căuta adeseori Domnul Isus să-și învețe ucenicii să ilumineze asupra unui adevăr veșnic. De data aceasta, când gândul măririi umpluse inima ucenicilor, mântuitorul, ca să-i scape de primejde și să învețe marele adevăr al smereniei, a luat un copilaj din mulțimea care îl înconjura și l-a pus lângă el. Multe are să ne învețe pe noi copilașul dacă privim cu toată atenția și sinceritatea la el. Copilăria reprezintă vremea edenică. Reprezintă pe om așa cum l-a făcut Dumnezeu, nealterat, nestricat de păcat. Copilul are chipul lui Dumnezeu, felul lui Dumnezeu de a fi. El nu face deosibiri de clasă, rasă, naționalitate, confesiuni, dacă nu îi le bagă altul în cap. Copilul nu are prejudecăți. Prejudecățile îi le transmitem noi pe măsură ce crește. Copilul nu știe să se prefacă și nu umblă după mărire. El este liber de toate acestea. Domnul Isus dă ucenicilor săi doritori după ranguri o lecție neuitată. Dorinței lor de a ști care din ei ar fi mai mare în împărăția cerurilor, Mântuitorul le răspunde luând un copilaș lângă el. Cu aceasta, Domnul a voiet să le spună cam așa, Cine voiește să fie mare, trebuie să se facă mic, la fel ca un copilaș. Și nu are să ne spună ceva acest lucru. Dacă nu ne facem mici și nu ne smerim ca un copil, dacă nu suntem curați în gândire, adică fără prejudecăți și fără planuri ca un copil, nu putem intra în împărăția cerurilor, în împărăția adevărurilor. Iisus, deci, le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilăș și l-a pus lângă el. Un copilaș lângă Iisus. Ce minunată învățătură, ce minunat răspuns dădea marele învățător ucenicilor săi! Prin acest răspuns căuta să-i trezească la realitatea vieții din împărăția lui Dumnezeu, să-i îndemne spre cercetare ca să ajungă la adevăr. Un proverb evreiesc glăsuiește în felul următor. La fiecare răspuns se poate pune o nouă întrebare. Un copilaș lângă Isus. Acest lucru ne trezește multe gânduri. Copilașul este fără fățărnicie și fără prejudecăți. El este așa ca Isus. Copilașul ne este pildă și în privința creșterii. Să nu socotim niciodată că știm tot, ci mereu avem de învățat, mereu trebuie să creștem, mereu trebuie să rămânem smeriți, mereu să atârnăm de Tatăl Ceresc. Doamne Dumnezeul meu! Păstrează-mă, te rog, mereu în felul de a fi al copiilor, în felul tău de a fi, ca să nu încolțească în mine gândul de mărire, viclenie sau altceva de felul acesta, ci să te bucuri de mine și eu de tine tot timpul. Amin. Domnul Iisus, deci, le-a cunoscut gândul ucenicilor și iată ce le-a spus în versetul 48. Oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare. Un credincios spune așa. Eu cred că acesta a fost un copil foarte mic, căci numai astfel de copii sunt străini de nebunia mândriei, de pisma și ura pe care o aduce înălțarea de sine. Copilașul acela strălucea în umilința sa îngerească, pentru că era nepătat de mândria oamenilor, de aceea a fost cea mai potrivită pildă pentru mustrarea ucenicilor care se certau pentru întâietate. Să fim și noi ca acest copilaș umili și plini de har. Să învățăm să nu umblăm după lucruri mari. Rangul și puterea, trezesc pisma oamenilor care se ridică împotriva noastră. Bogăția aduce multă îngrijorare și necaz. Închipuirea că ești învățat te desparte de seminii tăi într-o izolare rece și chinuitoare. Închipuirea că ești mai bun decât alții te desparte de Dumnezeu. Dar umilința și iubirea, uitarea de sine și blândețea, însușiri pe care le avea copilașul, sunt vrednice să fie dorite. Ele ne dau un duc liniștit, aduc încrederea și dragostea altora și ne fac plăcuți lui Dumnezeu. Oricine primește pe acest copilaș, spune Domnul Isus în numele meu, pe mine mă primește și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Haideți să mai stăruim puțin asupra acestui verset. Copilașul, așa cum s-a amintit, este icoana umilinței și ale pădării de sine, este chipul celui care o ia de la început fără să-și amintească de trecut sau de vreo valoare firească a lui. Cine primește starea de copilaș, primește pe Domnul Isus, primește felul lui de a fi. În el lucrează fără piedică Dumnezeu, ca apoi prin el să lucreze și în alții. Împreună lucrător cu Dumnezeu nu poate fi decât cel care a devenit mai întâi copilaș. A fi copilaș nu înseamnă a fi copilăros, ci înseamnă felul lui Hristos de a fi, curat și nepărtinitor, smerit și ascultător. Cine este mic, nu cine se preface că este mic, acela este mare. Cine se smerește ca să fie înălțat, acela încă nu cunoaște drumul smereniei. Adevărata smerenie nu cunoaște gândul înălțării. Ca să poți primi felul de fi al Domnului Iisus, trebuie să fii mai întâi mic. În împărăția lui Dumnezeu nu intră decât cei mici care s-au lepădat de sine. Satana, Duhul Luciferic, gândul de mărire, a fost aruncat din cer. O, Mântuitorul meu, nu vreau numai să vorbesc despre mesmerenie, ci vreau să fiu cu adevărat smerit pentru tine, pentru bucuria ta. Vreau să fiu mic nu pentru ca apoi să fiu mare, ci pentru că acesta e locul meu, pentru că în felul acesta și numai în felul acesta te pot înălța pe tine cu adevărat. Ajută-mă să fiu cum îți place ție. Amin. Iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului 129. Fie harul smereniei împătășei din plin și cu bogăție, fiecare dintre ascultători. Amin.